Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka, sláva tobě, pane. V těch dnech byl s Ježíšem zase velký zástup a neměli co jíst. Zavolal si učedníky a řekl jim, je milý to zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, cestou je opustí síly, vždyť někteří z nich jsou zdaleka.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 Celý ten příběh prvních lidí působí opravdu tak, že vyvolává až chvílemi jakousi reakci takové té husí kůže anebo reakci až, až jakéhosi úžasu. Dnes, kdy poznáváme, že první lidé se schovávají před, božím, nebo před, před milostí boží, tak jsme stavěni i my k té myšlence, nebo je nám představována myšlenka, že před božím milosrdným pohledem se nikdo neschová. Před božím pohledem žádný z nás neunikne. Božímu pohledu prostě nezůstane nic skryto. To je myšlenka, která vyplývá z toho dnešního prvního čtení. Bůh zvolal nebo zavolal na člověka, kde jsi. To je otázka, kterou ani nepotřeboval pokládat. On to dobře věděl, kde je člověk, že se před ním skrývá. Dobře věděl, co se stalo. Ale ta otázka zazněla hlavně kvůli tomu, aby si ten Adam, který se schovával někde v křoví nebo kde, tak aby si ten Adam uvědomil, že Bůh s ním i nadále chce hovořit. Aby si ten člověk uvědomil, ano, stala se chyba, ale Bůh mě volá, abych se před něj zase postavil tváří v tvář. Tak proto ta otázka, kde jsi, ta otázka vlastně směřuje do všech staletí a ke každému křesťanu. Otázka, kde jsi, může být otázkou i pro nás samotné a může se týkat právě toho, abychom se zamysleli nad tím, že i mě Bůh stále volá, tomu, abych se před něj postavil tváří v tvář. Že i mně Bůh stále připomíná, že je to On, kdo se mnou počítá a chce hovořit. Někdy se stane, že jsme zrovna ve stavu, kdyby jsme se také rádi schovávali. Někdy se stane, že nás pohltí vlastní hamba, protože samozřejmě se potkáváme s tím, že skutky, které konáme, nejsou vždycky chválihodné. A tak ta otázka, kde jsi kde jsi člověče, kde jsi? Boží otázka míří ke každému z nás ne proto. Aby Bůh ukázal, že je jaksi svrchovaným pánem, to my přece dobře víme. Ale ta otázka směřuje ke každému z nás právě proto, abychom si uvědomili, že stejně tak, jako ten první příběh prvních lidí skončil milosrdenstvím a odpuštěním, stejně tak to milosrdenství a odpuštění je vždycky připraveno za touto otázkou, kde jsi pro každého z nás. Tak se můžeme dnes zamýšlet nad tím, kde vlastně stojím, kde jsem v tom svém životě víry, kde jsem na cestě vztahů, ať vztahu s Bohem nebo ve vztazích s druhými lidmi, kde vlastně jsem. Jestli se někde před něčím a před někým náhodou také nekryjí a neschovávám. Jestli se nesnažím <coughs> sám sobě namluvit, že je všechno v nejlepším pořádku. Tak se nad tím dnes můžeme zamýšlet. Nad tou otázkou, kde jsi, položme si tu otázku v klidu, odpověď hledejme sami ve svém životě, ve svých skutcích, v tom, co jsme prožili, ať už je to za tuto zimu nebo za to uplynulé období třeba od nového roku, to už záleží na nás samotných, jaký čas vlastně chceme vidět zpět, ale vždycky si můžeme uvědomit při tom hledání té odpovědi, kde zrovna stojím v těch stazích a kde zrovna stojím v tom životě víry, tak je dobré si pamatovat, že milosrdenství a odpuštění je i za touto otázkou, kterou si dnes chci položit, kterou ke mně míří Boží dobrota. Tak ať už přijdeme na co přijdeme, kde zrovna jsme a že jsme možná někdy trošku vedle z cesty, tak je dobré o to milosrdenství a odpuštění Boží vždycky prosit. Pán Bůh je ten, kdo chce mluvit totiž s každým z nás a chce s námi mluvit vždy, nejenom tehdy, když nám je dospěvu. Takže nebojme se Boha, nebojme se postavit tváří v tvář a říct, pane, na té cestě, po které kráčím, občas udělám krok vedle, anebo pane, zrovna jsem tedy vedle, ale věřím tomu, že s pomocí tvou se zase ta cesta srovná a já budu moct před tebou stát bez hanby.